Варвари. 17 грудня – День Варвари Великомучениці. Народна легенда, записана на Вінничині, каже, що свята Варвара Великомучениця була така мудра на вишивання, що вишила ризи самому Ісусові Христові. Це ж вона нас вишивати навчила. У День Великомучениці Варвари гріх прати, білити і глину місити. Можна тільки вишивати – та нитки-сукати. Беручись до вишивання, колись дівчата хрестились і шептали «Свята Варвара золотими нитками Ісусові ризи шила і нас навчила». Варвари – день повороту на весну. Приповідка каже, що Варвара ночі урвала, а дня приточила. На другий день преподобного Сави, а на третій – Миколая – на Україні у цей час, звичайно, випадають великі сніги, починаються справжні морози, замерзають ріки. З цього приводу у народних приповідках говориться «Варвара снігом постелить, Сава загладить хуртовиною, а Микола морозом придавить. Варвара мосте, Сава гостра, а Микола гвозде. Варвара заварить, а Микола поставить кола». Всі ці три дні наші селяни колись варили кутю та узвар, щоб хліб родив та садовина рясніла».